Sådan, <laughs> så er vi kræftede med i gang. Vi optager det, der af, os. Ej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Day. Day. Hvad er der sket til sidst? der Nu er vi da også randet lidt, hva'? Nej! Vi Nå. taler om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke tattiveret i antik? Det er bare sådan, jeg ser det. Det er lidt for sygt, det her. Hold nu, okay. Jeg hedder lige Du hedder Martin Nørgaard. Det kører. Det kører på skinner. Ved du, hvad tid, det er? Ja. Det er raptid, fordi vi skal i gang igen. Elias, du laver podcast med mig, fordi du er min eneste ven. Nej, yeah. det passer ikke. Det var lige en smule løgn. Men nu skal vi prøve at lave noget, der holder mere end et døgn. Vi skal tale om ting og sager, som ingen fatter. Og vi skal i hvert fald prøve ikke at tale så meget om patter. Det her det er en historie om, hvor nice vi er, så du kan fortælle det til din far, til din mor eller din skolelærer. Nej, hej, hej, ho. Sådan. Oks, man. Det var det, der med mig. Jeg har helt pres på nu. Ja, er du sindssyg? Er du for sindssyg? Det er sådan det, det bliver i dag. Jesus. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening, og det er heller ikke det, det, vi går op i, for der er ikke nogen også to der er hiphoppere. Det var en abstrakt rap, det var det, der med mig. Yeah. Picasso rap. Velkommen <clears throat> til, hvad fanden er det nu? Er det 8? du øh... Ja. Jo, det er 8. Det er 8, 8 nu. Ja. Yeah. 7'eren, det var Elias Tistis. Ja, det er rigtigt. Ja. <laughs> Pisse fedt, mand. Og i dag kan det hedde øh... Ja, et eller andet det Ja, ikke. vi har lige vi har, vi har lige så haft en lang snak før vores podcast For en gangs skyld Ja, øh, det var da og ikke. man kan sige hovedsagen Eller hvad, hvad, hvad, kort fortalt Vi har optur på Ja, <laughs> Vi piger i dag Du det har her. aldrig haft det bedre, end du har det i dag Nej, jeg har det simpelthen så godt Og ja. det kan man formentlig også høre på altså Glæden, der bare sprudler ud Men Lad mig sige det på den her måde, alt er perfekt Alt er pissegodt, hvordan går det med din hånd, Elias? Uh, jeg, jeg er lidt spændt Fordi nu har jeg drukket den cola du gav mig ja. Og jeg ved at der går cirka 10 minutter nu Så brænder den simpelthen igen Og så gør det rigtig ondt Men skal vi ikke gemme den til senere? Jo Så er vi teaset nu for at der er et eller andet galt med min hånd i hvert fald ja. Elias' højre hånd har det ikke godt Nå, Og så ja. kan I selv sidde og danne et billede af Hvis jeg har set Harry Potter 6 Der hvor Dumbledore har sådan en helt sort hånd Der ligner kul <laughs> Der nærmest bare falder af <laughs> Det er ikke helt derhen, det er ikke, men det, men det er, derhenne Men det, det, det lugter af det samme ja. uh, vi har snakket om, at vi lige vil starte med, bare lige der er valg i USA. Hvordan er det? Det er Lige om lidt, Jo. Det er den 6. november. Det er den 6. november 2020, tror jeg faktisk. Ja. Ja. Og det, det er jo lidt spændende. Yeah. Selv fordi der er en mormon, der kan vinde med Romney. Og nere. Det ja, Kan og nere, ikke blive kraftet med en stribe. Det er jo helt sindssygt. <laughs> Men det er jo bare ret vildt, at der er en mormon, der kan vinde valg i USA, ja, ja. ikke? Jo, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg havde besluttet mig for, at jeg egentlig gerne ville, at, at vi skulle tale om det der valg i dag, men så, da jeg, så købte jeg Berlingske Tidene, jeg havde været hjemme hos mine forældre i går, ja. og lige få ro på, og lige få noget, noget god mad og snakke med mine forældre, og det var rigtig dejligt. Så øh, købte jeg Berlingske Tidene, og de havde lige tilfældigvis øh, en stor valgsektion, og så gik det op for mig og var fucking... Ligegyldigt. ligegyldigt. Altså det er det jo ikke. Det er ikke, det er ikke ligegyldigt, men det er jo ligegyldigt. Men det er jo men det er, jeg kan ikke snakke om valget i detaljer, for jeg, fordi i virkeligheden så interesserer jeg mig ikke særlig meget for alt det der Nej. politik. Og det, og det, der men det, der jeg interesserer det, mig stadigvæk for hvem der bliver præsident i verden. Ja, verdens, men det er de også alle har bare snakket om det. det. Alle har fucking høvlet det igennem, og ja, alle har sagt alle de sjove ting og alt så Ja, alle har sagt der er lavet alle, de alle de jokes der kan laves på det efter ja, også. Men det er stadigvæk lidt spændende, fordi Ja, jamen det er det jo. Men, men jeg synes jo det er mest spændende, fordi at jeg forstår, jeg, forstår ikke. Jeg, altså, jeg forstår godt, at der selvfølgelig er nogen, der kunne vælge at stemme på mit Romney, men jeg forstår det ikke rigtigt. Nej, specielt ikke, fordi at, øh, at folk, der virker til at være meget, meget sikre på, at de vil stemme på Mitt Romney, lige pludselig, fordi der kommer en kan siger, ja. nå nej, nu vil det vi ikke faktisk ikke. gerne have ham den anden alligevel. Ja. Det. Men det, jeg slet ikke forstår, det er, at jeg forstår da godt, forst jeg forstår det godt at, der, at alle ikke bare elsker Obama. Alle er jo fejlbarnede, ja, ja, ja. man skal huske på at tænke på. Han er stadigvæk amerikaner, så grundlæggende jo, jo. sindssyg. Han er jo superhelt. Men mit Romney, jeg synes det er skørt mand. Ja, jeg, der er faktisk en ting her, som øh, gjorde udfaldet for mig ikke. Nej, det vil jeg ikke sige det gjorde, for jeg har hele tiden været overbevist om at mit Romney er en fucking psykopat. Ja. Men øh, øh, nærmest midt i bergenske tiden i dag, ja. der har de sådan en, der har de stillet øh, Romney og Obama op over for hinanden, og, lige og de har lavet sådan en masse øh, forskellige ting. lave dem som to gipsbyster. <coughs> hvilket betyder, at Obama er kridved. kridved. Yes. Sådan som vi gerne ville have haft ham. En hvid mand med en kæmpe næse. Ja. Og en stor <laughs> slung. Nå. Den kan man ikke se på gipsbusten, øh, eller hvad det hedder. Bysten. Nå, busten. Bust, er det et bryster? Byste, det er vist, jeg tror det hedder byste. Ja. Nå, fuck det, hvad er det, det du vil sige Lord. om? Det vil sige var, at der var en ting jeg bedt mærke i, og det er øhm, ved spørgsmålet favorit tv-komiker. Der har bare Barack Obama svaret øh, John Stewart. Og Mitt Romney har svaret, jeg har ingen øh, favorit tv-komiker. Og det vil jeg bare lige sige, det beder jeg mærke i. Det ville kun øh... være blevet overgået, hvis han havde sagt Bob Hope. Ja, ja. Ja. Jamen det, altså, ja, det er jo bare en mand. Ja. Der er ikke en, jeg ved ikke hvad jeg vil sige. Jamen, det er også skørt, men det er også lidt klamt, at man havde forudset, at Obama siger, John Stewart, han er jo egentlig i deres program, med hver anden dag og sige, at vi ja. lige, lige lave sin agenda. Det er jo bedste ved men det der også er lidt spændende ved det der valg det er jo bare, at man ved, at hvis det bliver, hvis det bliver den forkerte præsident med de forkerte holdninger i den forkerte periode, så, dør så vi. skal vi alle sammen bare i krig igen. Ja. Og så er der bare krig i 10 år mere. Jeg, kunne, jeg synes virkelig, det kunne være rart, hvis den næste pres, eller hvis du ved, den næste, de næste fire år, den term, det bliver en periode, hvor der ikke er krig. Jeg ved ikke, bare Obama har også været i en del krig og startede ja. lynkrig og sådan noget i Libyen, og jeg ved ikke hvad. Men fuck, hvor kunne det bare være rart, hvis der lige var en periode i vores... Tid nu her, hvor der ikke var en krig et eller andet sted Hvor man lige kunne sige, om det var da meget fedt Du ved, i 2013-14 At der ikke sådan, der var ikke rigtig en krig Der var lige nogle få tropper hister her Men der var ikke sådan en helt opblusset Vi hader dem der, vi skal fange deres leder Krig ja. Men man ved bare, der går tre måneder Og så er der et eller andet galt i Nordkorea Eller også så har Iran fået atomvåben Og Danmark blev blevet udslettet Eller et eller andet og så... <laughs> oh. Ja, ja det, Jamen, ja. det, jeg mindst kan lide ved krig, det er, at våbne, de bliver værre og værre. Jeg vil ønske, at hver gang der havde været krig, så var der sådan en, en devaluering i evolutionen inden for krigsvåben. Så hvis der var en krig, der blev udkæmpet med, du ved, rifler, der kunne skyde 3 km, så næste gang, der havde de øh, kun rifler, der kunne skyde 1000 meter. Ja. Jeg vil ønske, at det gik den anden vej, men det er bare droner og atomvåben og, og altså. Jeg kan ikke lade være med. Jeg bliver næsten engang imponeret længere, fordi... Man bruger så fucking mange penge på at lave våben hele tiden. Og ja. det jeg kunne at det er imponerende, at man kan lave et fly, der nærmest er usynligt og kan flyve ja, ja, med ja, ja, en ja, ja. hastighed. Men, de men hvorfor skal det fly bruges på at smadre folk? Ja. <laughs> Kun man ikke bruge det til at transportere ting? Men tænk, tænk, hvis det ikke var i vores natur at bekæmpe hinanden, men det ja. var i vores natur at hjælpe hinanden. Så i stedet for, at der fandtes et fly, som bare kostede en milliard. Og har, har, har du i øvrigt, jeg kan ikke huske, hvor fanden det var, jeg så det, men jeg så sådan et af de sådan nyeste, mest en insane overvågningsfly USA havde altså det giver jo nul også fordi det er jo droner nu så der er jo ikke nogen mennesker så de er jo så flade at man sidder sådan og tænker fuck det kunne være fedt hvis man kunne sidde ind i den der og flyve mm. men det, det ser bare helt skørt ud altså det ligner det selve flyet ligner jo nærmest bare et lille sådan flat missil det ligner et lille bormerange og det og, og er bare hvorfor sker? hvorfor, I, hvorfor oh, tænk hvis der ikke var et brug for det Tænk, hvis vi bare kunne bruge de penge på bare... Jeg ved ikke, folk for mad og sådan noget. Bare tænk nu bare, hvis ja. vi ikke hele tiden skulle bruge så fucking mange penge på det fucking militære der. Nej, ja. det vil være rart. Også bare usikkerheden. Jamen jo. også fordi, vi insisterer på at kalde det forsvar. Hvornår er det sidst, vi har forsvaret os i Hvornår den her del af verden? er det sidst, at verden? der har stået en tank i USA og forsvaret noget? Ja, hvis du, hvis du soldater har været i Afghanistan og mener, at du har forsvaret Danmark, så må, må du gerne gå ud og skide dig selv i munden. Det har du ikke. Du har ikke forsvaret, men helt seriøst, nu er jeg vred i dag, kan jeg mærke Ja, men Martin ikke. siger måske ting, han ikke helt mener Ja, det kan godt være, undskyld, det skal du heller ikke øhm, Men jeg synes bare Det er vel en, det er vel en fortolkning af, om man synes, at man har forsvaret Danmark øhm, Jeg jamen, synes, det er svært at sige noget om soldaterne, fordi soldaterne, det lyder måske sådan lidt Jamen, de kan ikke gøre for det de passer jo deres arbejde, og det er også vigtigt, at vi har soldater, fordi problemet i verden er jo indrettet sådan, at vi har brug for soldater, men fuck, jeg tror vi var ja, jo enige det var, også, om... det var også mere i overført betydning, det, det ved Møske jeg, jeg men... ikke sidde og lægge mig ud med soldater, det har jeg virkelig, det tør jeg ikke. Nej, nej, nej, det er der ingen, der tør, de, de høsler også, det kan de vi de ikke. Nej, for helvede. Øhm, men det er mere det der med, at, det, det, det er lidt ligesom dengang, hvad der var med Vietnamkrigen, at soldaterne troede, de var ude og kæmpe for USA, og når de så kom hjem, havde et folk dem, fordi ja. at man havde set, hvad de går i fjernsyn. Og det er jo det, der er problemet, det er, at man tror jo, man bliver sat ud for at forsvare Danmark, Danmarks interesser, eller hvad man pakker det ja. ind som. Men problemet er bare tit, at det er ikke det, der er motivationen. Det er svært at finde til til, hvad motivationen er. Så er der nogen, der siger, det er olie, nogen siger, det er magt, nogen siger, det er retfærdighed, nogen siger, det demokrati. Mm. Men problemet er, at der er så mange, der tager de der beslutninger, at de, man kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor det er, man tager i krig. Man vil bare ønske, man ikke behøvede at gøre det. Ja. Man vil ønske, at den eneste grund til, at man tog i krig, det var at ren og skær med menneskelighed. Her er der en ond mand, der gør onde ting. Men problemet er, at der er aldrig en mand, der bare er helt ond. Nej, og der er heller aldrig en mand, der har Han er altid blevet drevet derhen af et eller andet. Ja. Jeg ved godt, der er sikkert ret mange, der synes, at Osama bin Laden rimelig ond mand. Men der er ikke rigtig nogen, der ved, om han gjorde det der 9-11-haloy. Han var i hvert fald ikke med i flyene. Men Nej. der er nogen, der har en, forvent eller en forskning om, at det var de her mennesker, der gjorde det, og det var hans skyld, at var ham, der det. Men ja. Altså, det er jo ikke bare fordi, han vågnede op en dag og tænkte, nu havde jeg USA, nu vil jeg være ondt. Ja. Han er jo blevet til det, på grund af, at der er sket nogle ting i hans der gør, at nu hader han den vestlige verden. Og det sker ikke for den menneske, medmindre der sker noget, der gør, at had er en naturlig reaktion. Ja. Og det er ikke fordi, jeg altså, kommer det til at lyde, som om jeg sidder og Det jeg prøver at sige er bare, at det er, bare, det er svært at få noget som helst fornuftigt ud af krig, fordi at du bekæmper aldrig nogen, der er onde i godsøjen. Det er Nej. altid... Nogle mennesker, som har været udsat for noget, der har gjort, at nu er deres naturreaktion det her. Ja. Og det er lidt et problem. Ja, og det problemet er, at vi ikke rigtig øh, interesserer os så meget for, hvorfor hvorfor det her er sket. Nu, nu er det der bare... Vi interesserer os mere i, og, det, og Det er også fordi, at den måde, det bliver fremstillet på, når du sidder og ser i nyhederne. Mm. Altså, det var da først dengang, jeg blev sådan lidt mere voksen og selvtænkende, at det gik op for mig, at Osama Bin Laden ikke var ond. Ja. Det var først... Altså, jeg tror, inden for de sidste 4-5 år, det sådan er gået rigtigt op for mig. Han var jo faktisk ikke bare ond. Altså, han var jo ikke sådan en ond mand, der vågnede om morgenen og tænkte onde tanker og tænkte, jeg gør det her, for jeg elsker at være ond. Nej, han er jo ikke mere ond end dem, der bekæmper ham. Jamen, det er det. Og det er det, der er ret vildt ved det. Eller bekæmpet. Undskyld. undskyld. Ja, altså det der med, at, at det handler jo fuldstændig om, hvor du sidder. Ja. Det handler jo virkelig meget om, hvad for en vinkel du har på det, ikke? Ja. Og det gør det bare så utilfredsstillende. Så ved om nu fik vi ham. Vi skød ham. Ja, men. Det er jo ikke, det slutter jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, jamen, der er så er ikke mere terror, ikke mere al-Qaida, nu vandt vi, den onde mand er død. Mm. Det bliver sådan en utilfreds, ja, ja. den her ting. Jeg sidder og, jeg sidder og virkelig øh, prøver at tage mig sammen til, at ikke, og, fordi, åh, jeg har set så meget lort om alt det der. Ja. Alt, lad os, med mig gå ind i konspirationen ja. og fortsætte, skal vi ikke gøre det? Jo. Det her, det kommer også til, vi kommer til at snakke for Vi mere. kom fra valget, og jeg kommer til at sige noget grimt om soldater, det skal jeg selvfølgelig ikke sige. Det jeg vil sige var, eller det ved jeg ikke, det, det jeg vil sige nu, det er, at nu sad jeg lige at og øh, der er jo mange Jeg beder bare mærke i At en af grundene til At folk ikke har lyst til at vælge Obama Det er fordi han ikke har gjort noget ved økonomien Sådan rigtigt Han ikke har ikke fået den op at køre igen Jamen det har han jo nemlig også Og det jeg bare vil sige det er Prøv lige at holde en fest på lørdag Og så prøv lige at lægge mærke til Hvor hurtigt det går med At smadre din fucking lejlighed Og så prøv at se Hvor lang tid det tager at rydde op igen dagen efter ja. Nu har vi haft en mand Der sad i otte år Og ikke lavet andet end at tese sig Som en lille spastisk fireårig Og smadret USA's økonomi. Gik i flere krige, og i det hele taget bare var med til at fuck verden op på en måde, man slet ikke forstår, så får vi en mand ind, og så allerede efter halvandet år, så begynder folk at blive utålmodige og sige, mm. vi, nu vil vi, gerne, vi vil gerne have de gode tider tilbage, hvor de fede tider, ah, ah, ej, der sker ikke noget. Men det jeg ikke forstår, det er, hvorfor vælger mit Romney over ham, fordi Obama gør jo noget for de, som jeg... Oh. Yeah. Nu, nu kaster undskyld, ud nu jeg mig lige noget, jeg, jeg er ikke helt har fact it, men jeg kan huske, at jeg sad bare og så noget af en debat, og der lød det i hvert fald umiddelbart til for mig, at det Romney gerne vil gøre, det er at gå lidt imod det, Obama har gjort med at prøve at få de nederste samfundsklasser med også, Og ja. Romney går mere ind for større og bedre middelklasse. Mm -hmm. Og det er det der hele problemet, at du skal ikke, du skal ikke, der er ikke er nogen, der skal forfordeles, eller hvad det hedder. Ja, men det tror jeg, så øhm, Nå. No. Men det har vi egentlig snakket i lang tid om tidligere, ja inden vi åbnede. Det var. Øh, vi har vist Jeg tror, vi har snakket om det før, det der med usikkerheden i det, vi laver. Ja. Det her med, hvad skal der blive af os, når vi er blevet deprimeret og ikke kan lave op længere? Jeg tror, vi begge to lidt Ja, vi er begge to er lidt skræmte. Det er også fordi, at altså, hvis man er elektriker, er det svært at finde et arbejde, og de har en fornuftig og en god uddannelse, og den ja. er der brug for. De kan ting, som ikke særlig mange mennesker kan. Ja. Og det kan vi jo også, men der er måske mindre brug for os. Det er jo hele den der snak om, Du mm. ved, hvis apokalypsen kom, vi kan jo nul. Ja. Vi kan ingenting, vi kan ikke bidrage med noget Så nogen siger, prøv at høre, er der ikke nogen der kan gå ind og sørge for at prøve at se om I kan få elinstitutionen til at virke Eller skifte en sikring i den her bygning Fordi der er en, en privat øh, elforsyning Så den skal bare lige op og køre Nogen der går ned og tænder transformeren Jeg vil bare sige, det kan jeg ikke til alt det der Nej, jeg, jeg, faktisk lige jeg nu kommer jeg til at tænke ting. på noget Jeg ved ikke om du var i gang med at sige noget, eller noget. Jeg var på vej et sted hen I utrolig dårlig fart, så fortæl Okay, men det var fordi jeg lige faldt over en artikel Inden på den der dig, eller hvad? Jeg kan ikke udtale dig, dig Som i Grave, den der hjemmeside Hvor der kommer nogle spændende artikler ja. ja, præcis øhm, Og min fyr Som øh, har en lang uddannelse Fra San Francisco, tror jeg Som så øh, besluttede sig for at Nu vil han, øh, nu vil han øh, købe et lille sted Ude på landet Og så vil, han, øh, så vil han bygge alting for grunden Så vil han prøve at lave sådan en manual til Sådan genstarter du civilisationen Hvis ja. alting går galt Og så sad jeg og læste det der og øh, det var egentlig meget fint, fordi han havde brugt nogle år på, så havde han bygget en hytte, og så havde han bygget forskellige ting, og så havde der kommet nogen og hjulpet ham, og så havde han købt nogle øh, forskellige redskaber, han skulle bruge til det her. Men han fandt ud af, at hver gang han købte nye redskaber og nye maskiner, så gik de i stykker, og det var han træt af, fordi det kostede mange penge at få dem repareret, så nu besluttede han sig for, at nu vil han også lave maskinerne for bunden. Og så, øh, begyndte han at, så byggede han en traktor øh, selv, øh, wow. og alt muligt, alt muligt forskellige. Men det jeg, det jeg sådan til sidst sad og tænkte Da jeg havde læst den artikel var at de ting han byggede Fra grund, bunden Der brugte han stadigvæk nogle ting Som han købte udefra til mm -hmm. at lave dem så, jamen, det det. så selv hvis han laver den her traktor mm -hmm. Af ting han kan skaffe Så kan jeg jo ikke gøre det næste gang Hvis den der butik han har købt De første ting i ja, hvis butikken længere. Er lukket Så kan du lave ting af træ Hvis du har en økse så så vil du kun lave ting af træ, så ja. længe øksen er skarp Så man så bare kigget på mig og tænkte Jamen det er jo, det er jo virkelig et, et flot projekt, du har gang i Og hvad er det dog spændende Og, men og også, hvor, kunne det gavne mange, men hvor er det dog også øh, Ligegyldigt Ja, og kortsigtet Ja, ja, totalt kortsigtet Jeg kender til et projekt, jeg umiddelbart ikke kan prække i Skal du høre om det? Det skal jeg Ja. Øhm. Der er en øh, gud, som jeg på et tidspunkt øh, skulle prøve at lave en dokumentarfilm med, og det gik øh, totalt i vagt. Det er en lang forklaring. Vi nåede heller ikke så langt med det. Øh, som er sådan en miljø-entusiast. Øh, ja, kan man sige det på den måde. Det kan man godt. Og som jeg forstår det, nu har jeg kun læst en enkelt artikel om, jeg ved ikke hvor meget der er ude om det nu, så skal han er i gang med det, der hedder en skovhave, som er sådan et projekt. Og han har fået bevillet rigtig meget jord op på øh, Nordsjælland, omkring Helsingør, tror jeg nok, det var eller sådan noget i den stil. Og det kan også være det helt forkerte. Men i hvert fald et sted på Sjælland, har han fået nogle hektar tildelt, ja. hvor han skal prøve at lave den her skovhave. Og det, der er ved en skovhave, som jeg har forstået det, det er, at når den først er sådan up and running, når den først er dyrket og den findes, så er det eneste vedligehold, der er ved den, det er, at du skal huske at spise den mad, haven producerer. Men den gøder sig selv, og den, den vander sig selv, fordi at det regner, mm. og det hele er ligesom en symbiose, fordi tingene er plantet ordentligt med, med, med, med omtanke. Så det er noget, der kan producere mad til mennesker. Ikke lige så mange mennesker, som hvis du lavede en, en gård og høstede med en stor majtæerske. Men det er rent faktisk noget, der kan producere mad til ret mange mennesker. Der er ikke det store vedligehold ved det. Det eneste, du skal, det du skal bare huske at... Ikke at dyrke rovdrift på det i princippet Du skal bare ja. du skal huske at spise det der er der Og så skal du vente dig til at du ikke får kød hele tiden Og nogle gange skal du måske spise mange roer Eller hvad fanden det er det du dyrker <laughs> Men det der ved det projekt det er det der med At det er, det er ren natur Når det først er lavet så er det lavet Ja Det synes jeg er helt vildt spændende Det synes jeg også Men hvad så hvis det ikke regner der? Jamen sådan er det jo med alting her på jorden Hvis det, er, hvis det, altså, hvis du, hvis det ikke regner så dør ting Sådan er det jo Men ja. det, jeg synes det er det er mere interessant end, det skal have den her mængde vand hele tiden, det skal have den her mængde gødning, du skal huske at luge du skal bruge de her sprøjtegifter, for ellers så godt det her i det, ja. og hvis du ikke processerer det, efter du har høstet det, kan du ikke spise det, fordi vi har gen-splicede det, det er så voldsomt, at nu kan det kun bruges til industriel brug, fordi det skal søde noget, og så videre, det er mm. rent faktisk mad, ja. der, der er inde i en skov, hvor du også kan bo nærmest. Men det er jo ikke en Big Mac, Elias. Men, hvis det hvis jeg har ved jeg ikke godt. en Big Mac? Nå, det, er mere for sige, det er en af de få ting hvor folk prøver at gøre noget godt for fremtiden Og for miljøet Hvor jeg ikke kan prikke et hul ud over at Jamen det kommer virkelig til at tage lang tid Hvis alle mennesker kunne ja. kunne leve af det der ja. men, men det er rent faktisk en fornuftig idé Det er rent faktisk interessant ja. Kun man få det her til at fungere Ja Ikke at alle mennesker skal bo og leve i skovhæver Men nogen, nogen kunne gøre det. Bare for at neddrosle mængden af lort Vi skyder ud i atmosfæren For at producere latterlig mad Ja Ja. Oh, could, yeah. Det skal man nogle gange lige tænke på Når man stikker mad i sin mund Det gør jeg tit Så lige inden jeg tykker ned på det Så tænker jeg lige på Hvad er der sket Før det her er landet i min hånd mm. Så sidder man lige med en bolle og tænker Okay, der er nogen Der har købt en gård Så er der nogen Der har plantet frø Så er der nogen Der har vandet de frø Sprøjtet de frø Høstede de frø? hov. Der er nogen, der har høstet de frø? Godt. Der er nogen, der har udvundet jern i en mine. Det jern er så blevet lavet til store plader, det er så blevet fragtet hen til en fabrik. Mm. Det er blevet lavet til en majtærsker? Godt. Majtærsken bruger diesel? Okay, der er nogen, der har Hamlet, udvundet... den har taget et kørekort. Præcis. Præcis. Eller, det findes for mål til. Var, han skulle have tøj på. Han skulle have sko på. Han skulle have et lån, godt. Der er en bank. Der er et sted man kan købe sko og der er tøj for Han skulle også fødes. Ja, der er nogen der har lavet dæk af gummi til jul. Der er nogen der har malet den. Der er alt muligt, godt. Så er kornet, kornet. Det lille bitte korn, der sidder uden på min bolle med ost, det er lavet nu. Bum. Så skal det først laves til mel, godt. Så, hele den, så forestil dig hele den proces Bare med mel Så skal vi have æg i bolden Godt Hele processen med æg Så skal vi have salt Hele processen med salt Og når det så er gjort ja. Så har jeg en bolde Godt Så skal der smør på bolden, Hele den proces mm. Så skal smøret emballeres Hele den proces Smøret skal fragtes For dem der har lavet det Hen til bilka Hele den proces Bilka skal bygges Cement Hele bilka Bare for at ja. Jeg kan komme hen og få smør Når jeg så har fået det Så skal der også laves ost Og når jeg så har fået Alle de ting så tager jeg det hjem, skynder mig lige at smøre det, spiser bollen, det tager 30 sekunder, og det var en billig ost, jeg synes ikke den smagte så godt, jeg ville ønske, at jeg havde råd til rigtig ost for et godt mejeri. Det var økologisk smør, hurra, og bollen var sådan et eller andet sult, der havde som gummi, men jeg har restet den godt. Brødrester, hvordan laver man den? Jeg har ikke engang overskuet. Nej, men det, og det er det ud andet jo. Ja, og, og så sidder man der og spiser sin bolle med smør og tænker, vi har det for nemt, og så kommer man til at tænke, nej, det var mig, der har det for nemt. Ja, og så kommer man nemlig også nogle gange til at tænke på, Fuck, hvor er det uholdbart? Er At min bolle med ost, det er jo en, industriel, en und, undskyld, industriel revolution, der gør, at det er så nemt for mig Men at det få en det. Det er et mirakel. Det er et fucking mirakel, at jorden ikke er gået under. Ren og skær rovdrift, når man tænker på, hvor meget der skal til, for at jeg kan få en bolle med ost. tænker på, hvor mange boller med ost, der bliver spist hver dag. Og en bolle med ost, det er altså en ret simpel ting. Og det er en ret lille del af ens samlede madindtag. Det er jo sindssygt. Oh. Og det er derfor, jeg nogle gange jeg kan næsten ikke lade være med at få det lidt dårligt, når jeg bestiller take når jeg bestiller en pizza for Domino's, eller Just Eat, eller et eller andet sted. Fordi det er et meget større stykke mad, med en meget større proces bagved. Og så får jeg med også en eller anden teenager med bumser, til lige at sætte sig på en knallert, og så køre det helt til mig. For jeg gider ikke selv varme den. Jeg kan ikke, skal vi ikke bare bestille Just Eat? Jeg kan ikke... Overskue og bevæge Nej. mig for at få mad Det har jeg virkelig tænkt over Jeg tror vi vil være gladere Hvis mad var en større del af vores dag Fordi de fleste andre dyr i verden Hele deres, de bor, hele de laver ikke deres, hele deres dag Går på At skaffe føde Men så har de ikke tid til at spille Playstation Elias Der er men ikke men nogen bævere der spiller Playstation Jeg har øh, jeg, jeg kan mærke at jeg får mindre og mindre lyst til de der ting jeg får, ja. mindre, mindre lyst til, jeg får mindre og mindre lyst til at læse tegneserier. Vi snakkede om tegneserier sidst. Ja, ja. Jeg har, også, jeg, brugt, jeg har brugt hele mit teenage på at spille computer. Jeg, det har jeg ikke jeg, gjort i et år nu. Jeg, jeg, jeg, gider ikke, jeg, altså jeg vil godt læse en tegneserie engang, men jeg gider ikke rigtigt, fordi det, jeg kan mærke, det er, det er ikke naturligt. Så jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg mm. skal med det. Nej. Jeg er lidt splittet, fordi jeg kan godt lide at spille computer Men når jeg så har gjort det et par timer, så kommer jeg til at tænke på at Nu har jeg bare spildt et par timer det, det, det, kan være med Så får jeg på, det er, dårlig samvittighed igen Jeg bruger ikke mit liv på noget Nej, Og er det, ikke, fordi man skal bruge, det gør man, du fandme ikke Man må også gerne, gerne slappe af, man må også gerne det, Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Jeg skal også på et eller andet tidspunkt bruge det meste af min tid På at bruge mit liv til et eller andet Men jeg synes, det meste af min tid bruger jeg på Alt det der luksus Som vores samfund bare har vendt mig til At det skal jeg have mm. Ja og så er jeg begyndt, øhm, du ved... Man okay. føler sig lidt ligegyldig nogle gange. Ja, nu kommer vi til at snakke om noget helt andet, end ja, det, men, skulle have snakket om. Men er det okay? Det, det... Fordi det, jeg har opdaget, det er, at hvis vi lige streger den her, som også var sådan en lidt halvdeprimeret ting. Så Hvad hedder det? det? Uh, det var, hvad kan vi blive til Hvis vi ikke ja, skulle lave det, vi lavede Det, det, vi det. Ved det vi har vi snakket sker. om i halvanden time Uden I lyttede med Og det var en forfærdelig samtale ja, det, skal ikke, vi, det kan vi ikke byde nogen ikke, Det var der, værre end mig, der kom til at sige noget forfærdeligt ja, om soldater ja, der, er det var ikke. Ikke, der var i hvert fald overhovedet ikke nogen fremtid I noget af det, vi lavede Nå. Fordi nu kan jeg nærmest sikre mig selv direkte over, Fordi det der så skete, da jeg begyndte at prøve At bruge mere tid på de ting Som man normalt ikke vil bruge tid på mm. Og det er forklaringen på Hvorfor min hånd ikke har det godt Tilbage til din hånd præcis det der er med min hånd det er at jeg kan rigtig godt lide at lave mad ja og jeg ved godt at det lyder lidt det klinger lidt hult at sige at man skal bruge mere tid på at få sin mad at lave sin mad og kæmpe for sin mad og så gør jeg det på den måde at så du ved så prøver jeg at lave god mad eller øh, bage ting selv og sådan noget. Men det bruger jo bare endnu flere ressourcer. Mm. Øh, og, og det er jo ikke rigtigt at kæmpe for det. Det er jo bare at altså, udnytte systemet. Men det sådan, så bruger jeg i hvert fald mere tid på det. Mm. Det er det, jeg prøver. Og så skulle jeg lave verdens nemmeste brød i dag. sin det er sådan et brød, hvor du bare kommer øh, fire ingredienser ned i en skål. Og så skal du ikke engang ælte det. Eller piske det hårdt sammen. Du skal bare sådan lige vende dem ind i hinanden. Så der ligger sådan en lidt sådan en halvfærdig klump af dej, der ikke rigtig ligner noget. Sådan noget, hvor man Nå. tænker at mit barn har hjulpet med at lave dig. Det var det, det kunne præstere. Nu ældrer jeg det lige færdigt. Og det er sådan, det skal gøres. Det er sådan, det skal gøres. Du tager øh, noget mel, og noget vand, og noget salt, og noget gær, og så vender du det bare lige sammen. Bla bla blam. Du skal selvfølgelig lige opløse gæren i vandet, så det bliver fordelt ja, det i det hele, ligesom man altid gør. Og så vender du det bare lige sammen. Du skal bruge 30 sekunder cirka på at vende det sammen, så det bare ligger sådan lidt vedklat. Og så stiller du til at hæve i 18 timer. Awa! 12-18 timer. Og det er fordi den hævning, der så er. For langsomt tingene er blandet sammen, så dejen op eller så, så melet opløses ind i vandet, og gæreren spreder sig osv., og gærkulturen er tid til at vokse. Så du i stedet for at stå og piske det, bare lige gør sådan blub blub blub bruger halvandet minut på at blande tingene sammen, og så stiller du det bare fra dig i 12 timer. Og så er det hævet helt vildt. Så hvad hedder det, slår du det lige ned, sådan stille og roligt, bare sådan lige for det værste luft ud af det, folder det lidt sammen, sådan bare lige du blander det lidt ekstra, og så øh, lægger du det på et dække af mel, det, nu, nu fortæller jeg i lang tid Men det er ja, meget ja, ja. nemt Det der sker sket Nå, Det er en, ting, nu, ikke? en fantastisk Utonen historie næp. Så tager du bare den her dej Lægger den ud på noget mel Lad den lige hæve i to timer øh, Og når du så Den sidste halve time af hævningen Der kunne ind tænder din ovn ja. Og så stiller du en gryde ind i ovnen Yep, Og nu er det det begynder at blive farligt. Det begynder farligt. lige så stille at blive farligt nu Jeg tror vi alle sammen kan mærke At der er kommet et håndtag ind i historien ja. Og det håndtag det står lige nu ind i en ovn, Som skal blive 260 grader varm Når gryden så det er Det er varmt Ja det er, det er over 200 grader øh, det er mere end 223 ja. Ja. Øhm, så Jeg står gælder. den derinde Og så bliver gryden helt varm Så tager du den ud Og langsomt og forsigtigt Hælder du så den her dej Uden at slå alt luften ud af den Mens den har hævet de sidste to timer Ned i den her gryde Hælder lidt mel over Sætter låg på Og sender den ind i ovnen mm. øhm, Og efter en halv time Tager du låget af Tænder grillen Og så får du lige gjort Det øverste af skorpens brød Og så har du rigtig, rigtig sådan Rigtig fugtigt dejligt brød Fordi fugten er blevet holdt Inden i Selve gryden Og det ligesom er blevet bagt ind i den Det er bare, de, de har ikke bare fordampet og blevet tørt Nej. Og det er totalt nemt Det var en lang forklaring Men det er fordi at processen er lang Men du skal ikke rigtig noget Du skal vende noget sammen uden at elte det Så skal du lade det stå Så skal du lige røre rundt i det Og så skal du bage det Og så gør du det i en, en gryde Så fået for en rigtig lille, fin lille form Og det bliver helt sprødt Og du har ikke rigtig griset særlig mange ting til Da jeg skal have brødet ud af ovnen Glemmer jeg fordi min hjerne, den tænker, hey, gryder, det er sådan, man bare kan tage fat i. Øh, så jeg glemmer, jeg tænker ikke over gryder, der har stået inde i ovne, der er næsten 300 grader varme. dem kan du ikke bare tage fat i. De er lidt varmere. Så jeg tager bare fat i håndtaget på min gryde. Ja. Og inden jeg når at tænke, af det gør ondt, inden nerveenderne har sendt beskeder op til mit hoved, ja. der er lyden nået op til mine ører. Lyden er... Øj, det er en dårlig lyd. Og så slipper jeg bare den her gryde i panik, og sådan mit hjerte banker afsted og løber hen til vasken og får min hånd ind under og kan bare se, at min hud er blevet sådan lidt krøllet og helt glat. Så nu er der ikke fingeraftryk der, hvor, hvor det er blevet. Og så har det bare gjort ondt fucking hele dagen, og brødet mislykkedes. Jeg var ikke... Sådan som nok Øj, nej, Da jeg skulle have det manipuleret ned i gryden Så jeg fik alt luften slået ud Så jeg havde bare sådan en helt flat til tilbage Jamen, Det er jo den forfærdeligste Og så prøvede jeg hans. at gøre det en gang til ja. Hvor jeg bare lå brødet hæve anden gang Ned i gryden Fordi så kunne jeg slippe for at komme til at slå alt luften ud Hvilket resulterede i at det bare groede fuldstændig fast i gryden øh. Så jeg har bare to brød i dag Begge to mislykkedes. Fuck for nederen. Det man skal hæfte sig ved det er at du nu ikke har nogen fingeraftryk Så du kan gå ud og begå forbrydelser. Præcis Um, du kan stjæle brød, Elias Ja, men Så jeg kommer til at lave En ekstra test på det i aften Mit største problem i dag Det er faktisk at jeg skal til Bonnie Iver I aften Inde i forum Nå, det lyder da fedt ja jeg glæder mig fandme også til At se min kæreste Men øh, det betyder at, øh, at, at, at, at det bliver et problem for mig At nå at lave brødet også Men altså vi må prøve Vi må mm. se om vi kan nå det dele Kan du nå at få et brød til at hæve 18 timer på to? Nej, men det er fordi at jeg skal have sat det over på det rigtige tidspunkt Så det passer med Når jeg kommer hjem fra arbejde i morgen Så kan jeg lave trin 2 Men det ved jeg oh. ikke lige man kan passe sammen oh, Det må ja. vi se på Nå Narkotester Åh oh, ja det var, det var noget jeg gerne vil ja. Bande lidt over Fortæl mig om det Ja det, Du har slet ikke hørt hvad det er Jeg ved slet ikke hvad det er Okay Det er fordi politiet har fået en ny lille ven Det er ikke et alkometer Det er en tilsvarende øh, ting Som bare tester bilister For om de har narkotika i blodet og narkotika, øh, og narkotika var... i den her sammenhæng er Nu kan jeg ikke lige huske Det var vist otte forskellige ting Men det er Der er noget kokain Og amfetamin Og heroin øh, Og has ja. Og nervemedicin også Og ja. noget forskelligt ja. Men det som jeg synes var interessant Det var At øh, Så vidt jeg ved ja, Så Hvis man godt kan lide At ryge en lille bønde En gang imellem Korrekt Det kan være hverdag Det kan være hver anden dag Det kan være en gang om ugen Det kan være en gang om måneden Det kan være når man har lyst Ja så har man affaldsstoffer i sit blod fra ja. cannabis i op til 28 dage. Og det afhænger lidt af, hvor meget man ryger, og hvilken form man er i. Men i bund og grund, så handler det bare om, at hvis du ryger en joint, så kan det spores i din krop meget, meget, meget, meget, meget længere efter, at du er stoppet med at være påvirket af det. Ja. Og jeg ved ikke, hvor følsom den her tester, den er. Men... Der var en artikel i Politiken, hvor journalisten skrev meget det, jeg var lidt bekymret om, nemlig at hvis du ryger en joint fredag aften, og så bliver testet af den her narkotester om tirsdagen, så vil den formentlig stadigvæk slå ud, og så skal du ind og have taget en blodprøve, og hvis den så også siger, at du har THC i blodet, jamen så, får du, så får du en straf til, at du har kørt med en promille på 1,2. Det vil sige, at du får en bøde på 10-15% af din årsløn, og du mister dit kørekort i tre år. Det og det voldsomt? er vel at mærke en straf for noget, der egentlig ikke er en forbrydelse, fordi du har ikke kørt bil i påvirket tilstand. Du har kørt bil et par Nå. dage efter, du har røget en joint, og den sløvende effekt og den, den mentale. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg jeg, ikke, nu. jeg siger bare jeg ikke, hvor meget og hvor, og hvor lidt man kan, man, man kan teste, og, og hvor vigtigt er, men det lyder umiddelbart voldsomt. Ja, det er voldsomt, og det der irriterer mig lidt... Man skal ikke og lidt, og køre, man skal jeg er selvfølgelig sikre på, at hvis man har rødt sig selv i stumper og stykker dagen før, så skal man ikke køre bil dagen efter, så er men man det er lidt for præcis, men... ligesom hvis man har drukket sig selv i stumper og stykker, ja, ja, så skal men... man heller ikke ud og føre en bil. Men det jeg synes var lidt interessant, det var jo sådan set bare, at det var, så vidt jeg ved, at det her er noget, der er kommet i kølvandet på et tiltag, de konservative noget at få lavet, da de sad i regeringen. Perfekt. Øhm, fordi de konservative har en eller anden Fucked up nul tolerance over for folk der ryger has Og bare mener at hvis ikke man kan finde noget at lavere så, så skal man jo bare i fængsel Fordi så er man jo en idiot øhm, ja. Og jeg synes måske ikke det er specielt fedt det her Fordi vi kan alle sammen ligne om Man skal ikke køre bil når man har røget en joint nej, Men vi kan, jo kan også alle sammen ligne om Man skal ikke have ødelagt sit liv fordi man har råd en joint For fem dage siden For og nu triller man rundt i en bil stille roligt. Ja, Ja Nej det dur, ikke? Det synes jeg også virker lidt voldsomt. Også fordi, at det er der, de opererer med så mange subjektive der må, der, begreber. Der, der må jo være nogen, der får ødelagt deres liv, fordi... Hvis du er mand, og du ryger en joint om fredagen, og du mister dit også... kørekort om mandagen, så kan du sige farvel til dit job. Det er også en absurd konsekvens, men ville man ikke næsten forestille sig, at hvis du skal have den der bøde, som er 10% af jordsløn og 3... Og os fra, kan kørekort. så er det ikke fordi, at du er blevet stoppet random af en politimand. Nej, nej, der skal selvfølgelig en blodprøve. Nå, Så er det, fordi, at, det tænker jeg også mere, så er det da ikke bare fordi, at der er nogen, der har rutinetjek-ret, så må det da næsten være fordi, at du har kørt altså, galt, eller fucked up, eller ja. et eller andet, tror du ikke det? Jo, det håber jeg da i hvert fald. Det tror jeg. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er en, en, en sød og rar person, der ikke har, har, har en, en, så meget som en p der bliver stoppet. Og så kan de se, at du røg noget for fem dage siden Eller måske selv indrøber det og sidst Ja, men problemet desværre... er bare, om de kan se, om det er fem dage siden Det er det, jeg ikke ved Jeg ved ikke, hvordan de øh, eller, hvordan de... Det ville næsten være bedre, hvis de bare fik en mobil løgndetekter Har du røget? <laughs> Nej, det kan jeg se, du har Hvor lang tid er det siden? Fire dage Okay, det var rigtigt nok Fortsat god dag Ja, jeg ja. Vil det ikke være bedre? Jo Bare en løgndetekter-test I stedet en for alle mulige tests, som fucked op blod Åh, oh, min øjklør Sådan som ens blod kan kan ødelægge så bare du ved så ved du om folk snakker rigtigt ja. eller nej eller sandhedsseum. Der... er det farligt lige at give folk hvis det findes lige banke noget sandhedsseum <coughs> ind i nakken der sige så spørger du spørger dig om tre ting det kan være uh, Dumbledore med en sort hånd der lige kunne uh, mixe noget sandhedsseum sammen ja ja, ja det kan øh, godt være at lige kan det altså ja men, ja men det der irriterer mig bare at jeg forsøger at blive klog på det men der er så mange fucking subjektive begreber i alle de der artikler så står der at en eller anden retskemiker siger at det uh, det er kun folk med et meget højt forbrug der vil have Eh, THC i blodet i, i, I mere end et par dage Efter ja, vi har røget. Men hvad er et meget højt forbrug Fordi ja, for, en, for en, en gennemsnitsdansker Der formentlig kun har prøvet at ryge en joint En enkelt gang i livet Så vil en joint hver weekend være et rimelig højt forbrug Det vil være absurd Men for folk der øh, Jeg har tror, vi afslappet forhold til det ja. Så vil et rimelig højt forbrug Det vil måske være en joint om dagen Det vil være et højt forbrug Så hvad er et højt forbrug Hvad ja. er et højt forbrug af THC Det ved vi ikke fordi at... Jeg tror Lars Barfod synes En joint hver weekend er Altså så er du sindssyg i hovedet, så kan du ikke passe noget Ah Nej, nej, nej, men der, så er det også heldig at Lars Barfod ikke har noget at skulle have sagt lige nu. Ja. Øh, jeg synes faktisk, selv når Lars Barfod ikke sidder i regeringen, så har vi stadigvæk et lidt for højt forbrug af Lars Barfod. Ja, det vil jeg øhm. også sige. Øh, ja, det, ja. ja det, jeg kan bare mærke, det irriterer mig, at vi ikke snart får gjort det. Det er da også irriteret, at du ikke kan ryge køre bil længere. Og... Ja, ja. Det ødelægger alle mine søndagshedflugter. Ja, det er jo for sindssygt, mand. Jeg, som jeg sagde tidligere, man skal selvfølgelig ikke køre bil, når man ikke er i sin fulde fem. Men, Men det er sjovt, at folk er så meget ude efter hash ja, ja. I, i stedet for at prøve at se om Jamen man er på en, en måde det jeg mener, det virker lidt mere som et politisk værktøj frem for ja. noget der skal gøre trafikken mere sikker. Det virker mere som et værktøj man har fundet ud af, at vi kan tage i brug for at få ramt på nogle af alle de forbandede kriminelle bøller der ryger ja. sig en lille bønne en gang Jeg i jeg forstår ikke hvorfor det er. Jeg forstår godt hvorfor hash ikke er blevet legaliseret, men jeg forstår ikke hvorfor man ikke har lavet en prøveperiode, hvor man har legaliseret det. Ligesom, jeg forstår ikke i... hvorfor det ikke er blevet legaliseret. Er det ikke i Portugal? Jamen, jeg forstår godt det ikke bare er blevet legaliseret, fordi at man ikke ved hvad der sker, når vi legaliserer det, men det jeg ikke forstår det er at man ikke har forsøgt med en prøveperiode og sige nu er det, mm. nu er det legalt i et år. Ja. Så må vi lige se på statistikkerne om det er fornuftigt. Jeg forstår godt at man ikke bare sådan, lovligt Jo jo, men altså Var det ikke i Portugal eller sådan noget jo, Man jo, gjorde det og, så, og det var bare totalt fornuftigt Alle ja. tal var nærmest bedre end de var før Ja, ja. Det er det, Altså jeg har Jeg har Ikke set nogen steder Et eneste godt argument for At has og stoffer generelt skal være ulovligt øh, Og med det sagt Det jeg vil jeg ikke udtale mig om Jamen, det vil jeg gerne Fordi Altså øh, det, det synes jeg ikke er farligt at have en holdning til. Jeg synes ikke, man skal tage stoffer hele tiden. Nej, det og, skal man sgu heller ikke. Øh, men, men jeg synes bare, at folk skal lære, at der er en forskel på, om noget skal være ulovligt, eller om man skal passe på med at gøre noget. Jeg synes, det ville være, være fornuftigt. Det er ikke ulovligt. Og, øh, altså... Jeg synes, det ville være fornuftigt, hvis du kunne købe det lovligt. Alene af den årsag, at så ville det skulle registreres, ja. at du købte det. Og hvis du så selv gik og tumlede lidt med, hov, ryger jeg for meget, eller ja, så var der nogle hvorfor ryger jeg? Når du så kom ned så kunne de lige se på skærmen, hov, det er syvende gang, du er her i dag, Thomas. Hvad, øh, du skal vide, at der er tre forskellige tilbud, øh, ja. hvis du selv synes, du har et lidt for højt forbrug, ja. eller et eller andet. Eller, ja, det, ved, men det vil eller, også... når, eller når man, når man kom ind så kunne de sige, hvorfor egentlig? Om hmm. for sjov? Okay, fint nok. Ja. Jamen det er, fordi jeg er ked af det. Okay, men det kunne godt være, at du så skulle overvære Om du er den bedste idé i verden ja, ved, I stedet præcis. for at man kan tage ud på Christiania Så er der bare nogen, der gerne vil have du, Altså Jo stærkere du køber noget ud Der er det jo rent Der er det jo drevet kun af penge ja og, og, ja, og der er så mange Der siger, jamen nej Fordi hvis du så ryger has, så får du bare lyst til at, Så får du lyst til at tage nogle hårde stoffer og det er sådan, De hårde stoffer vil du ende i alligevel Ja, og sådan fungerer det ikke Og det er nærmest, det er nærmest nemmere at i det nu fordi, ja. du, fordi du køber din has af de samme, som du køber dine hårde stoffer af. Precis. Og de er forretningsmænd ligesom alle andre. Plus de er fucking kolde i røven fordi de opererer uden for lovens rammer. Så de er da ja. glade, om du krasser af. Hvis du har 2.000 kroner til at købe en pose coke så vil de der hjertens gerne sælge det til dig, om du så er 14 eller 34. De vil være skide på, hvor gammel du er. Har du øvet hørt om ham der Briten, Britten der, der ikke gav uh, Halloween-børnene, der kommer til at treatet Han <laughs> ja. kan også små poser med kaka. Ja, det er ret frisk, det er Han har tænkt, hvad de bliver bunget op på sukker alligevel. Ja. Så kan lige så godt få noget ordentligt. Nå ja. Skal vi gå til videre til spørgsmålene? Ja Hvad er klokken ved at blive? Hvor længe klokken nu? den er sgu ved at være 40 minutter Hold da kæft nej. Skal, vi ikke, uh, så vi. skal vi ikke tage nogle spørgsmål? Jeg føler kun at jeg har været i dårlig møder og sagt dumme ting i dag Det synes jeg ikke du har. Nå. Du kommer til at høre for det med soldaterne øh... Ja men det mente jeg jo ikke Det var en fejl Det var for sjovt vil... Okay Martin. nej jeg vil godt... Nu vil jeg godt komme med en, en, en stor undskyldning nej, Må jeg lige have lov at sige noget før du siger undskyld? Ja hvis der er nogen, der tænker, Martin kan ikke lide soldaterne, så er det jo fordi, man ikke lige tænker over, hvad det var, du mener. Vi ved jo godt alle sammen, at du ikke har noget, at du ikke synes, at soldater der drager i krig er dumme. Det er jo bare fordi, at det du sagde, taget ud af kontekst, vil lyde voldsomt. Men vi ja. ved jo alle sammen godt, at det du mener er, at soldater måske nogle gange tager i krig under nogle lidt falske forudsætninger. Og det er jo ikke... Fejl. Det er ikke deres det er fejl. Samfundets de er stadigvæk fejl. nogle helte, fordi de gør noget af det mest skræmmende i hele verden, sætter fordi de virkelig tror på det. Sætter livet på spil fordi de, der er nogen, der beder dem om det. Det er jo sindssygt. Ja, det er man. fucked up. Det skal det man altid hylde. Det, det, det, det du lige sagde var en bedre undskyldning end noget, jeg kan komme med. Men Du skal heller ikke sige undskyld. Jo, Folk fordi skal, det det, nej, du skal, du skal ikke, Du skal ikke sige undskyld, fordi du har ikke noget at undskyld undskylde for. Det der er sket er, at du sagde noget, som nogen ville kunne tage ud af kontekst, og vi lever i en verden i dag, hvor vi ved, at alt man siger bliver vendt og drejet, og hvis det på nogen måde kan ødelægges, hvis man tager det ud af kontekst og skydes med, så gør man det. Så ja. derfor lille dementi omkring, forstår lige, det var ud af kontekst. Nå, eller det var ikke ud af kontekst, men hvis man tog det ud af kontekst, og ikke Præcis. forstod, hvad du mente. Jeg siger det, fordi jeg kender dig. Så Jeg ved godt, du ikke mente det, som nogen vil tro. Nå, God. første spørgsmål Daniel Vitrup Thomsen Yes Hvor går grænsen mellem selvtillid og arrogance? Det er med et godt spørgsmål Ja, men det er jo rigtig svært at besvare Øh Ja yeah. Jeg tror selvtillid det er At tro på, at du ved Jeg kan gøre alt, hvis jeg gør det ordentligt Ja, men stadigvæk er åben for kritik og, Ja, og, og du godt ved, ved, om man Amerika ved, man skal perfekt. arbejde hårdt for det arrogance det er, jeg kan alt Ja, og du skal ikke fortælle mig, hvordan jeg skal gøre noget fordi... Ja, for jeg ved bedst Ja. Hele tiden Jeg tror det er det. Afgange, det er når man Afgange, at... siger, når du har besluttet dig for at du ikke kan lære mere. Ja. Og man er begynder at blive bedre det, Ja. Asbjørn, Rinek, Albrektsen. Ja. Hvordan er det dyster skæg ambassadør i novembertingen? Det har øh, vi da ikke. Det oh, er det, det Nej. Men det betyder ikke at vi ikke synes kraftigt forfærdeligt. Nej, nej. Men jeg vil, det vil jeg faktisk godt lige knytte en kommentar til, fordi jeg er blevet ja. helt forvirret nu. Nå, jeg, jeg, jeg troede, at øh, Mænd mod kraft, eller hvad fanden det hedder At det var det nye november. Men så fandt jeg ud af, at begge kampagner kører samtidig Men jeg ved slet ikke, hvad Mænd mod kraft er Det er, det, som, øh, det er de plakater, der hænger med Lasse Remmer og Jess Dorf, Der har fået sådan nogle bogstaver som skæg Det har jeg ikke set det, næh, det er lige præcis det man, nu kan man ikke se skoven for bare træer Fordi mm. er vi enige om, at Mænd mod kraft og november begge del af indsamlingskampagner, for at få stoppet det her kraft. Hvorfor skal der Mo være så mange Mo forskellige indsamlings... Movember Mo Mo Mo er jo mere oplysning, ikke? Altså, du ved, opmærksomhed omkring mens... Jo, men det er måske rigtigt nok, men kunne man ikke slå det sammen? Hvorfor skal der være så mange kampagner lige pludselig? Det er jo den samme sygdom for pokker. Ja, men jeg var inde og læse lidt om Movember. Det startede jo, som du ved, op, sådan, opmærksomhed omkring prostatakraft, og men også bare mens... Øh, hvad hedder det, health Hvad er det danske ord for det der Hel helbred. helbred, mens helbred ja. altså sådan, det, det, det handler ikke kun om prostatekraft I hvert fald ikke Nej. i sin oprindelige form Men okay, så vil jeg så godt lige sige at, Okay, så hver gang jeg ser en mand med overskæg Så skal jeg tænke kraftigt til stiklerne eller hvad Nej, det skal du ikke Hvorfor skal du gøre det? Det ved jeg ikke Hvor kom den fra? Det er jo fordi i november der krortede overskæg Ja, for at sætte fokus på Ja, ja, ja men det er jo ikke bare til Prostatakræft er jo ikke det samme som til stilkræft. Og det handler ikke kun om det. Det er bare en af de ting, de fokuserer på. Det handler generelt yeah. om, mens... Åh, oh, health! Jeg kan fuck Jeg helbred, kan... helbred, tak. De Faktisk er skarp skab i dag, mand men jeg kan ikke huske det der ord Nej, det er også et svært ord Men vi er desværre ikke på nogen måde ambassadører Men det betyder, at vi ikke synes, det er fantastisk koncept Æm, Jeg har ikke gjort noget. Jeg har haft fuldskæg siden jeg var 12 Og jeg har ikke gjort noget ved det Jeg har ikke selvtillid til at gå rundt en hel måned Og, og have et overskæg Jeg, et har, årskeg, jeg, jeg har du ned nogle penge til det der mænd mod kraft Jeg vil meget gerne hjælpe, men jeg gider bare ikke lige idiot Okay øh, hvad, i, hvad i verden kunne I allermest tænke jer at ændre? Øh, verden Ja, verden i princippet Hele Godt, godt svar MC spørger, hvor købte du Keyclaims, Elias? Jeg ved ikke, hvad Keyclaims er Det gjorde jeg på eriklarsen.dk Det nemmeste, det er faktisk bare at ringe dig ud Eller sende en mail og sige, at du skal have til eriklarsen.dk Og så kører man ud og henter det Det ligger lidt længere ud af Roskildevej derude, hvor det begynder at hedde Hovedvejen Hvad er Keyclaims? Det er det der system, jeg havde bygget til mit... Nå, dit, din balletstang Ja, ja. Jeg kan ikke finde ud af, om MC spørger seriøst, eller om at han bare gør jeg trådnende tror... jeg kan... grin med, at vi får folk til at stille spørgsmål. Øhm... Nå, Søren et eller andet spørger, og det er altså ikke mig, der finder på, at han, skal Nej, sige, det så. Det det han, han har stillet to spørgsmål, faktisk. Er Halloween ikke rimelig nederen generelt? Det synes jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er vel, hvad altså, man gør det til. Det er vel ikke mere nederen end fast og ja, Jeg jul. synes, at fast lavn var meget hyggeligt, da jeg var lille. Ja, det vil bare en ekstra fast til ja. de børn, da jeg var syg. Det er bare mere uhyggelig fast, lavn. fast lavn. Ja. Søren et eller andet igen Hvis I skulle have en siamesisk tvilling Hvem ville I så helst sidde sammen med Jamen det ville jo så nok blive mig selv jo Ja eller du ved min Vi... bror Det er jo ikke noget man ja. vælger Jeg tror Søren et eller andet han er ude på at skrive sjov Jeg tror Søren et eller andet han skal nok ikke ud at køre bil Nej det øh, tror jeg øh, måske heller ikke Jamen, Jeg tror i hvert fald Søren er et eller andet han skal vente til efter tirsdag med at køre bil <laughs> Har I nogensinde overvejet At tage på katteudstilling med en hund Jamen jeg synes folk de laver nogle lidt konstruerede Nå, det... Jokey -spørgsmål. Det er thumbs up for trying ja, det jeg også På katteudstillingen med en hund Det tror jeg ikke jeg vil ture Lad mig sige det sådan Jeg har ikke råd til at erstatte 600 persiske modekatte nej, det, jeg det har vil, jeg slet ikke jeg, vil også sige, jeg tror det vil blive den kedelste dag i mit liv Fordi jeg vil blive afvist i døren Så jeg vil tage ja. dig ud med en hund tænke, Nu bliver det sjovt Der vil stå 800 katter, og pege på dig og sige Tror du det der er en kat? Ja jeg tror du selv du kan komme ind med den der ja. bøgskal Så nej Martin Jans, hvilket job har været jeres sjoveste og det mest nederen i den seneste uge? Åh, oh, jeg har ikke haft et job i den seneste uge. Jamen, jeg har faktisk, øh, jamen, jeg, vi har jo lige sluttet klubtur. Øhm, jeg synes faktisk ikke, at der ikke var nogen af dem, der var decideret nederen. Der var et af dem, der var lidt sværere end de andre, fordi det var i en biograf, og folk var meget unge, og der var ikke helt fyldt. Og der var sådan lidt, øh, lidt dårlig lyd. Ja. Så det synes jeg var lidt svært ja, men, men det bedste faktisk Det var i søndags i Viborg Hold nu mm. kæft Folk er glade om søndagen i Viborg ja. Det er jo fuldstændig Off the fucking hook Det var fedt Det var så sindssygt Det var på paletten i Viborg Der var jeg ved ikke hvor mange mennesker Der var der 100-200 mennesker eller sådan noget. Men jeg har aldrig oplevet noget lignende Så det var et skide godt job Det var jeg glad for Det er svaret ja. Fordi jeg har ikke haft det Jeg har siddet på Soul News Og det har været Det bedste og det dårligste Fordi det er det eneste jeg har lavet mm -mm. Christian Darfor. Han hedder Christian Dauter Jeg har gået i skole med ham Nå, no, det er bare fordi jeg lige har set Star Wars Og så jeg det som Darth. er det, Christian Dauter Hvad er jeres uforbeholdende mening omkring Life for Bremen og arbejdet bag tekstforfatter og på scenen Åh oh, Gud ja, Prøv at jeg her, den der Den, den slipper jeg ikke igennem noget øh, jo, jo, det vi kan jeg sange Min uforbeholdende mening omkring Life for Bremen det er at det er et program der ikke er skrevet til mig Det er jo ligesom hvis jeg skulle sage vildt med sangen midt over det kunne jeg jo sagtens vild, vild med. Hvad hedder det? Hit med, sangen. Hit med danser og vild med sangen. Ja, præcis. Det kunne man jo sagtens have en masse negativ holdning om. Det er fordi det ikke, det ikke, det ikke skabt, det er ikke lavet til mig. Alle de mennesker, der har skrevet på Vild med Bremen. <løb> nu kan jeg ikke finde ud det. Jeg, jeg har selv ud, har. skrevet på Live for Bremen. Jeg, jeg kan ikke komme i tanke om eneste, der har skrevet på Live for Bremen, der ikke er sjov. Det er, er bare sådan en lang proces. og Nu har jeg ikke engang selv været der, så jeg, jeg, jeg sidder og kører på det, og jeg ser ikke engang så meget fjernsyn. Men jeg kan forstå, at den generelle folkestemning er måske, at det ikke er verdens bedste program. Men det, der er så mange mennesker involveret, at det ikke er. Du kan ikke sige det tekstforfalderne skyld, du kan ikke sige, det er nogen skyld. Næh det er et program som, som har potentiale og den sidste live frembrudsketch jeg så synes jeg var rigtig sjov. Ja. Det var noget med en hjerne der lå om aftenen. så var der en der spillede eller en mand der lå om aftenen, skulle i søvn, og så var der en der spillede så der spillede Lars Jørgensen i hjernen der tænker på alle mulige forskellige forfærdelige ting og sådan noget med at du havde rende på nikdoktor det lød lidt som lungekræft og sådan noget. Det, det, var, bare meget ret, det var ret sjovt. Det var ret genkendeligt og ret sjovt så min uforbeholdne mening om Bremen, det er at nogle gange er det godt nogle gange er det dårligt og det ligesom var som alt andet her Og det var rigtig dårligt da jeg var der primært fordi jeg nogle gange fik ting igennem. <laughs> øhm, hvad er den bedste practical joke I har lavet Jeg har aldrig lavet en mm. Det er fordi jeg som regel ikke synes Practical jokes er særlig sjov Nej Det jeg ved ikke om jeg har lavet en gang i folkeskolen Det kan jeg heller ikke huske Jeg har heller aldrig gået særlig meget ved det Altså Practical jokes er det mest Lidt noget man laver Når man ikke rigtig kan finde ud af at konstruere rigtige jokes ja. øhm. Henning Møller Nielsen spørger Hvornår vi laver en comedy tour rundt om hele landet Det, det vil i morgen hvis, altså hvis der er nogen der ringer Vil have ja. mig og Elias ud Så vi kommer med det samme I hele landet Og vi får lidt penge for det Så ja. i hvert fald transporten er dækket Og man måske kan skrave sammen Til en lille måned Hvis man lige få Hvis man ja. lige har råd til At købe en bolde med noget ost på ja, så, er så, det, så er det i morgen Så er vi game du ja. Anja Dam Jensen Er der nogen af jer Der har planer om et one man show Øh, de, øh, har, du vil... Jeg har lige lavet et Ja, lige så lige lavet et Men det tror jeg godt, Anja har gjort Det for tror jeg år. faktisk, Anja har gjort Det kan være, der er nogen, der ikke ved det Men jeg tror, der kommer et igen i 2014 Næste år skal jeg primært bruge på at skrive Og finde ud af Hvilken er jeg vil lave ja. jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke lige se Hvorfor det, jeg, jeg skulle lave et show Men højst sandsynligt i 2014 tror jeg, jeg laver et igen I foråret. Uh, Martin Siggaard, ligesom Kirsten Siggaard Hvem ser I som den største komiker i Danmark? Lige pt, og hvem ser I som den næste? Altså Maddessen Ja, yeah. og Maddessen Det har svaret på begge to Ja, det vil jeg også sige uh, Maja Land Njøngøjen Ser I tv-serier? Njøng Hvad? Njøng Njøng, siger man det? Njøng jeg, jeg kan jo ikke læse i dag, eller udtale noget Nå, Maja, ser I tv-serier? Hvis hvad jeg så jeres favorit? PS, tusind tak for den morsomme udtale af mit navn. I jeres sidste podcast... Var det fordi, du det sagde det der? Så, nej, det, var, det, var, det har sikkert var også været mig, der sagde ja. det der. Nu sagde jeg det så igen. Jamen, så kan du betragte det som en, en lille ekstra gave, at ja. jeg lige gjorde det. Mm, C-TBC... Ja, men jeg ser uh, mm. Yes, uh, Breaking Bad og Modern Family uh, og The Walking Dead er nok det, jeg ser mest. Og så har jeg altid været glad for South Park, men det er at svinge meget. Det har jeg ja. altid gjort. Uh, men Modern Family... Det er simpelthen bare så skabt fil er så sjov. Og Walking Dead, fordi det er Walking Dead, yeah. og der er en tegnet serie til. Og Breaking Bad, fordi at... Family Guy, om min... man hører aldrig galt i byen med. Nej, det er lidt ligesom South Park for mig, yeah. op og ned. Men Breaking Bad er i min optik også fordi, at det er, lige... det er en serie, der er skrevet til mig. Det er altså det yderste, jeg nærmest nogensinde synes, der er lavet på tv, rent drama mæssigt yeah. Det synes jeg, Breaking Bad slår... Og så synes jeg altså også Californication var rigtig godt. Jeg havde fundet også fedt, min Breaking det, så Bad jeg. flår bare ud på dig en gang imellem. Den skal jeg have set. Jeg ser jo ikke noget, Jeg, jeg er jo bare et... Har du ikke set Breaking Bad? Omvandrende kulturelt udørk, eller hvad sådan noget hedder. Nå. Morten massen. Ja. hvad er jeres holdning til kongehuset og alle de mange skattepenge, de nærer sig til sig? Ja, men ved du hvad? Jeg synes, øh, at jeg, jeg Krone Mors Frederik han virker sgu som en meget fin fyr. Jeg men jeg er lidt rigtig. træt af, at vi skal have... Jeg har ikke kongehuset. rigtig nogen holdning til det, men altså... Jeg sådan synes jeg, der er meget, hvor man kan sige, hvorfor skal vi bruge så mange penge på det? Jeg vil sige, kongehus, jeg er, altså, jeg er ikke sådan imod det, hvor jeg hader dem, men jeg kan ikke se noget formål med det ud over turistindtægter, så jeg vil sige, hvis vi tjener flere penge på dem, end vi smider i dem, så er det jo en plusforretning, så er det okay. Mm. Hvis vi tjener mindre på dem, end vi putter i dem, så synes jeg, man skulle afskaffe det. Ja, men det er fordi, jeg synes, det er en forretning ligesom alt andet. Jeg synes ikke, at de er noget finere. Altså dem, der var konger i gamle dage, blev konger, og ikke bare dem, der var bedst til at nasse og rave til sig og invadere. De, det er ikke jo, fordi, jo. de er finere og blodige. Det var Ej. bare deres forfædre, der var nogle divus Altså hele det der med at øh, gøre mennesker til mere end andre mennesker, det skal stoppe lige med det samme. Men... Jeg vil i hvert fald ønske, at man ikke kaldte dem for prins Frederik. Jeg vil ønske, at han bare hed Frederik. Ja. Du ved, Frederik i det store hus. Ja. <laughs> fordi prins, det gør ham til noget bedre end mig. Han er prins. Jamen, det er, og jeg ja. synes ikke, han er bedre end mig. Nej, han er, han er født ind i det. så ja, han har ikke det er jeg ikke hans fortjeneste, kan man sige. Præcis. Men så bortset fra det, så virker han jo som rigtig... Han har jo trods alt øh, han er, er udrettet væsentligt flere ting i sit liv, end jeg nogensinde kommer til. Ja, ja, for fanden. Så øh, Kevin Romana... Jeg lykke med at udtale det efter, når crack. Kevin, specialøl eller samlebåndspilsner? Jeg gik rigtig lide øl, så jeg synes, det er rart bare at få en kartsbær. Øh, Jeg kan skulle. Øh, Oh, eller en vidøl, gerne til jul en vidøl Kongens Bryg oh, Den er god ej, Nej, ikke ej, kæft Jeg har drakt to Elias. vidøl den her weekend mand. Da, nej, nej nu, oh, oh. Nu, Jeg er Jeg syg, jeg elsker vidøl I, i næste uge der sender jeg podcast alene Fordi Elias han kommer ikke op i den her lejlighed men. <laughs> øh, ja, men Hvad med dig? Ej, jeg kan sgu øh... Det ved jeg ikke, det er jo to forskellige ting synes Jeg jeg har ikke lyst til bare at købe specialøl og bare drikke det hele tiden Men jeg kan nej. godt smage, at specialøl er væsentligt bedre End, end en grøn tuber Ja men, jeg øh, synes, vi skal til at svare hurtigt på de her spørgsmål, ja. der er fucking mange, mand Hej nu jul. Hvad er dit favoritnummer med, med Sage Francis, Crackpipes, Crack Pipes Boom. Joachim Dixon, Skårup Hvorfor fanden har I sådan nogle sindssyge navne, alle sammen? Kan Joachim det Skårup Det er jo sgu da ikke et svært navn men Det er da, når man er mig Hvad er jeres yndlingspodcast? For mig, øh, jeg hører ikke så mange, men What the Fuck synes jeg er den, jeg oftest har mest lyst til at høre Ja Som jeg for sjældent for hørt Rasmus Glastam Har I flere kiks med smag? Nej Jonas Thorsøg Pedersen. Kommer I til at invitere gæster, ligesom I får ved farvandet, eller bliver det bare jer to? Øh, bare i anfødelsestegn. Øh, vi leger lidt med tanken om at have en gæst på et tidspunkt, hvis ja. det bliver relevant. Hvis vi får en god idé til en gæst, hvor vi tænker, det kunne være sjovt at have ham der med, eller det vil være relevant på en eller anden måde, fordi vi har besluttet os for, hvad vi skal snakke om, ligesom dengang vi besluttede os for at snakke om religion en uge før, ja. så ja, men det er ikke, det er ikke fordi vi har en holdning til, det skal fucking bare være overstået, der er fucking ikke nogen, der skind her. Det er egentlig mere bare fordi at jeg er det er svært nok at finde en dag i ugen, hvor vi har tid til at må gøre det her, mand. Så skal vi også have en gæst op. Fuck det, mand, så må jeg høre ja. farvand Jonas Saks, Martin, skal stæge alle tre pakker bacon. Det er min roommate Jonas, der skal lave burger til i aften. Så Jonas, hvis du hører det her, før jeg kommer ud og siger det til dig lige om lidt, så ja, stej du bare alle tre pakker bacon. Er han bøsse eller hvad? Så fint, skal han stege alt det bacon, jeg har. Wow. Hvad synes i uh, Jeffrey Quaving? Wow. Uh, det kunne jeg heller ikke udtale mig bange for. Nå. Hvad synes i om den humor, der er baseret på at random ting sker? Et eksempel kunne være Hvis I har set Adventure Time Der sker der mange Random ting Eller spillet Med Pixel Undskyld Jeffrey mm. Jeg har ingen Anelse om Hvad jeg skal svare Jeg, jeg tror du ikke bare Han mener Hvis der er Altså, altså jeg ting, der synes der opstår øh, sådan, jeg, Uden at nogen jeg, har Jeg ved hendtægt, ikke om det er et svar spørgsmål Men jeg synes øh, At Robot Chicken Er meget sjovt For der sker Ret mange Ret random ting De fleste sketches Eller hvad man kalder det Robot Chicken Tager jo kraften med 15 sekunder Max Okay jeg synes robot Har du aldrig set Robert? Nej. Check? Det tror jeg, du vil kunne, synes, kunne, kunne lide. Det jeg synes robot tjekner meget sjovt, men jeg synes, det er sjovt i kort periode, fordi hvis noget tager enormt kort tid, så er der også begrænset, hvor mange små, korte ting, man kan tage ind. Ja. Du får lov at svære på masser af en Hvordan skriver I? Det, vi gør ikke også? Lad nu være. Det er, at vi tager nogle bogstaver og så sætter vi Lad det nu være, sammen Martin. i rækkefølge. Hvad skal jeg lade være med? Hvordan skriver I? Jeg tror, han mener... Øh... Jeg tror ikke, han mener, hvordan den fysiske akt. Jeg ved, det er faktisk et fint spørgsmål. Ja, primært så sætter vi os ned og prøver at og, øhm, og vælge noget, vi gerne vil skrive om. Og i den proces, hvor vi så skriver, der prøver vi at lade være med at have os selv for meget, og gå i panik over verden, livet og øh, bare det at eksistere. Nogle gange, så kan jeg godt lide at tage min computer og sætte mig ned på en café med en kop kaffe og noget musik i øerne. Og skrive, og andre gange, så kan jeg godt lide at sidde i min øh, lænestol med min computer og skrive, og så er der nogle helt andre gange, hvor, øh, hvor jeg ikke engang gider at skrive, så går jeg mig en tur og så prøver jeg at se, om jeg ikke lige får nogle idéer, og så skriver jeg det bare ned, og så prøver jeg at gå på scenen med det. Jeg ved ikke, om det er der, jeg skriver bedst, men jeg nyder mest at skrive, hvis min kæreste er i det samme rum. Oh, det, det er jeg. fordi, så føler jeg, at jeg har et liv. Hvis jeg bare sidder helt alene i et rum, så kan jeg godt nogle gange grave mig ned. Hvis jeg kan se, min kæreste sidder derovre, så tænker jeg. Det er jo et liv det her Jeg sidder og skriver på mit arbejde Og hun laver noget andet Og senere skal vi have mad Jeg skal have mig en fucking kæreste yes. Det skal du nemlig Og Læ... lad os lukke på den Nej, lad os hjørne spørge Martin eller her. Alliance? Hvad? Det er et World of Warcraft spørgsmål no. øh, Jeg har spillet mest hårdt, Fordi Alliance er lidt gay Men så igen Alliance er også meget fede Og Horde er også nogle gange gay så, Der blev jeg officielt sat af det er de to øh, fraktioner i øh, det store internetspil okay. World of Warcraft Jamen det er da det en der perfekt optur lige slut slutte på ikke? Ja Der er total totalt optur nu Jamen, Men ikke optur øh, jeg, øh, jeg, jeg virkelig jeg, jeg, jeg sidder stadigvæk Jeg spiller hårdt Hårdt og meget fedt Lions Det gør også være sjovt Gider du ikke godt lade være med <laughs> og sidder og mig på den Amen, Jeg har da aldrig hørt en mand tale noget ned mere voldsomt end det der. Det, det er sgu da fordi, jeg er pisse dårlig humør i dag, man. Jamen det ved jeg skulle da også godt. Og det skal da ikke gå ud over folk, men det kommer der bare til. Ja, vi har begge to. Martin har været i mest dårlig humør i dag. Jeg har, også, jeg har ikke været i dårlig humør, men jeg har, jeg har brændt min hånd og mislykkedes med at lave verdens bedste brød to gange. Verdens nemmeste brød to gange. Ja. Så det har været lidt det har, to svage psyker har haft en hård dag. Vi håber, I har haft en bedre dag. Øh... Hvor, hvad sker der for jeg prøver hele tiden at være nedligge og du trykker aldrig på den der. Det, på er, der. Du, det, fordi, det her det er, er nedlæg nummer 4 jeg Høj, prøver at lave mand. Jeg har aldrig haft en dårligere dag end den her. Det er da helt imponerende så elendig en dag jeg har haft. Ja, Ej, det er okay. Det jeg bliver dårligere og dårlig dårligere for mig nu. Prøv ja. jeg, jeg går ud og skyder mig jeg nu. Jeg synes musikken er dårlig nu. Nej, det jeg synes fandme stadigvæk det holder det her. Det skal tis. Det skal jeg også. Så skal jeg vente. Så skal vi bare øh, væb hvad? Mange tak fordi I lytter med. Næste søndag så bliver det her simpelthen så meget bedre end det var i dag, fordi det her jeg skal, jeg skal blive glad igen. Det kan. Vi jeg, kommer er. Er. til at have det bedre. Jeg tror at vi har snakket nøjagtigt lige så lige som jeg har gjort alle de andre ja. gange. Jeg tror ikke det her det er meget dårligere. Nee. Nå, hvad Men det siger heller ikke meget. Vi sang på den gang.